Tiraba asteazkena dugu eta asteazkenero legez e, komunikabide tartea Argullu Joan saioan. E, gaur ez dugu telefonoz bestaldebaitek eta estudioan delako urtzi urkizu berriako Kastari Lezo arra, Kaishow non. Eh uno, uno. Se me Ondo, ondo, etorri gaur e, pel eh egaldion aitten dut eta etorri da bai. Bai, ongi etorri gure irratira. Ja zinan sinan hemenia. Bai ez? Bai ez, zautzen nulekua bai. Zautzen lekoa, bai. <laughs> bueno, haimat eh, gai ditugu eh, komendatzeket artean, eh, bueno, ba, Nafarroko irrati licentzien banaketa eh, atzo jakin zuten, eta, bueno, badirudi betiko leloaren betiko leloa Euskal Herria irratia licentziari gabe. Bai, bai, eh, albiste txarra berriro ere, ba, ez dakite, Nafarroko gobernuak badakigu nolakoak egiten dikuen, Eta Europako batzordeak joan den urrian zionez, hizkuntza ba, gutxi dituen hituna, urratzen zuena farroko gobernuak ez, ez zilako ematen, mm -hmm. Euskal Herrerratiari Lizentzia, eta beste behin ere alagartatu da. Lehiaketan, e, bakarrik, bi, bi Lizentzia zeuden iruñerri erako, iruñerako, serri eta kooperi eman diote, eta hirugarren gelditu da Euskal Herrerratia lehiaketan, ba, kopetik lau puntura. Eta, bueno, Mikel Bojandak sana zuen oso proiektu sendoa eta lan asko egin zutela hori lehiaketara horkezteko. Ba, ba, zuen itxeropen pixka bat. Ba, lehiaketa modu normalnean junezkeo be aileke lizentzia bat lortzeko, baina azkenean ba, ba beste, beste bi Espainiako bi rati horiei eman diete. Eta penagarria da ez, e, hain beste urte, ogoi eta urte Euskal Herri irratia Euskara egunero lanean, eta lintzenzia horren atzetik eta eta behin, e, berriro ere matraka horrekin jarraitzea eta, eta ola, ba, ba, pena da eta ben, beste e, oposizioko alderdi batzuek, e, Bilduk eta Gero Abaik eta Ezkerrak e, kritikatu dute eta Euskara aurkako erasotza jodute lintzenzia eman ez izana. Bueno, eta zer da baloratzen dena, o ez git, e, licentziak ematerako orduan, e, zer da baloratzen dena, zuk? Badakizu, no? Bai, bueno, daude horre leketan puntu ezberdinak, ba, e, programazioa, teknikoki, aldetik, proiektua nola dan, eta gero oso puntu gutxi izan euskarazko baren zaten zeuden puntu gutxi batzuk, balauratzen zena, puntu edo emnetik, baina, baina, bueno, nahi komodu berexian, eta, bueno, Euskalo, igual, Espainiako erratioik ere esan dute, sartute proiektuan Euskaraz ere ingo dutela, hakentzatzu. Euskalo, ha, Euskalo, hemen behintzat, Deskonexioetan, e, erderaz. Bai, bai, bai, gero, badaki garrilidea zein dan, erratioena, baina, baina, baina. En Hala bueno, e, ere, e, pozik hartu berdugu albistea, izan ere, e, bueno, hemen inguruko Euskal Irratiek lortu dutelako lizentzia? Bai, bueno, e, aipa ezagun ez, e, beste irrati batzuk lortutako lizentziak esan dezagun e, Euskal Herri irretiari ez, kasuntan ea itxarropena badaukagun eta etorkizunen azken lortzen duten lizenziari, baina e, Xorrosin irretiak esate baterako baztanen eta beran lortu du lizentzia. Eta antxeta irretiak beran ere badu. Gero badaude beste enpresa berri batzuk ba, lizenziak jasodituzenak, ba, abian komunikazio eta zeroa multimedia enpresek baztanen ere lortu dute Eta beran e, biek baita ere Multimedia eta Bian Komunikazioak ere lizentzia bana. Gero kuriosa da, ba, e, beste beste banaketa batzuk esataterako Punto Radio eh estatu mailan Espaini mailan esan dezagun Istejioa, Cooperi Sanduberdizki oposteak eta eta Istejioa Langile asko kalera. Ba, lortu ditu lizentzia pare bat. Eman diote altxasun bat eta eta bestea leitzen, ba harrigarria bada, ez? Ja, pero bueno, ba, bitxikiri bezala esan dezagun Radio Mariak ere lortu ditula bi bi lizentzia, bat meskoan eta bestea auritzen. En fin, en fin, eh bueno, Errosaiua ba dute, ba, ama bitan. <laughs> Bai, bueno, igual, auritza aldean euskera bultzatze guel pixka garrantzitxoko izango litzateke fede Bai, bai Ka -ka Katolizismoaren fedea baina, baina, bueno, gure iritzia besteik ezta eta lehiaketak beste kontu batzuk dira Ba bai, hori da kontua Be, Beste alde, argia sariak, haipatuko ditugu Baina, e, bueno, banatu ziren eta, bueno, zure lankide bati e, bueno, Eman diote ez? Nire albuan esertzen den edu lartzan gureen, berriako kazetaria, agenda saian egin elkarrezketa laburren gatik, eman diote argia, argia saria, prentsa, prentsaren atalean eta oso pozgarra izan zen gure etzaren oski ba, eta berearen eta ondo, ondo. Ba, merezitakoa eduk eh, azkeneko bosturtetan egin ditu zeireun elkarrezketa inguru, Eta labur zehatz, baina batzutan, e, bueno, pertsona ez ezagunak, batzutan ezagunagoak, gaur e, hankion balberderi egin dio, baina beste batzutan, ba, egin ditu oso balkarezketa berexiak e, atzerriko jendeakin eta ba, adituekin, e, bueno, beste gauzen beste aldea ateraz, eta, eta bueno, nire ni ustez merezitakoa, zesango duen nioa. Mm -hmm. Bueno, eguraldi mapa gaur eh, argiteratu duzuna eh, berrian, eh, badirudi eh, aldaketa bat proposatu duela Euskal Herria bilduk eh, eguraldi mapa horretan, ez da? Bai, bueno, bak, ikuazkeneko iruzpa laurtetan, eh, laurtetan, ETVko eguraldi mapa nolakoa izan den, eh, marra, marrekin banatuta administrazioen bogak, Eta lehen nolakoa zen, lehen e, Euskal Herri osoa zaltzen zen, e, batuta zazpil urraldeak. Eta egin duena da EH Bilduk legez besteko proposamen bat Euskal Bertan esaten duena da ba, Euskal Gizartaren gehien sentimenduari jarraikiz, ETV bera jardun komunikatiba, Neuraldiari buruzko albistegietako infografietan, Euskal Herriaren mappa erabildezala. Hain txuxen, e, e, Euskal Herri txaleak e, oso, oso koztu aurkeztu dio, ...proposamenari eta... ...eatzein eh, genuen H-Bilduko lege biltzarkide batekin... ...una hirroztu eta esan zigune... ...gai hortan behintzate adostasunak badutela. Eta, bueno, badakigu alderri sozialistak, pp eta UPDk ek ez beste ...hoyek dagoen mapa mantentzea nahi dute... ...hori mm -hmm. beha jentzuzen ketetan... ...baina, suposatzekoa da, hemendik dike... gutxira edo gazte gutxira... Ba, berriro mapa, Euskal Herri osoko mapa ikusiko dugula ETA-beko Bueno, Eta zurrumurruak eta zuzendari nagusiaren inguruan? Bai, bueno, Zuru murruak eta korreo egunkariak e, argiteratu duen, ez ya e, Mikel Aguirre, proposatu diola ETA-J alderri sozialistari, eta bueno, ikusi beharroen sozialistek ez esaten duten, bai ezkoa, edo beste izenen bat nahiago duten, baina EH Bilduak bintzat esan zingun hona zen, gai horretaz ez dutela, ez tabaida dutela eta, eta ez dutela EH Bildurekin itzein nahi. Eh. Beraz, ematen eh, du eh, zuzendari nagusia, ITB-ko zuzendari nagusia, ja eh, Jotak eh, negoziatu nahi doela alderdi sozialistarekin. Mm -hmm. Bueno, e, Eteben saiztuko dugu, Ezkerrik asko Petrov. Eteberen e, historia, ez da, oieta marrurteko historia biltzen duen? E... Ez ez da, Eteberen historia da. E, da, ibilbide bat, azkeneko oieta marrurteko historiena gertakizunak, Euskal Herrian eta mm -hmm. Munduan izan diren gertakizunenak, eta e, ikusi dugu lehen atala, eta, bueno, atsegin egiten da, gorka atxoa da gidaria, bere umorea jartzen du, bak, egu nolakoa den gorka, ba, kameran, ba, bueno, ba, tipo a ona da, ez? Kamera aurrean eta jendearekin solasean eta hola. Suzendaria Rosa Zufia, eh, Kasetarina Parrada, egin diogu elkarrezeta igande honetan argitaratzeko duguna berrian eta artxiboko irudi oso bereziak agartzen dira, bueno, kritika bezala igual, ba, gidoian eta e, euskararen kontu batzutan ba, erderakadaren bat edo beste igual sumatu du, baina egia esan, e, artxiboko irudiak batzuk dira Zoragarriak gogoratzeko berreiro ikusteko, esate baterako e, ororetan duela goita amarrute banderen gerran nola izan zen eta hor duen, e, irudiak ikusten ze e, sekulako bronka montatu zen eta seiz zilu eta ikusten zen mutiko batan e, bronkan erdian e, txampona jasotzen eta uno, e, oso goza berexiak ikusten dira e, gero ba, bilboko goldeak eta atretik egilioa eta realak eta Eta bueno, eh ataletan ere, ba Largoikoa markadako artxeboko irudi, ba bueno, unki ikusiko dira eta alde horretatik e, ba, ikusteko moduko programa irutzen zait. Bere hori, daitezke kritikatxoak, batzutan e, igual fribolo ere jot, jotzen du, baina baina atsegina da, eh, Gorka Gidari bezala, nikuste programa duina dala. Bueno, eta Euskadi galezka saio horretan Eh, bueno, lamarkari egingo diote Elkarrizketa, ¿está? Bai, otsailaren 6an dute Euskadi galdezka, Xabierru Sabiaga izango da aurkezlea eta formatoa, ba bueno, badakizu, eh, tengo una pregunta para usted, e, Televisto Francesian ere bazego na halako e, programa bat, oain izenburua ez nazko batzen, baina bueno, uh -huh. eta ETB 2n e, e, Euskadi pregunta intzuten e, laulendakari gaiekin Eskola beltzarreko autodeskondetarako eta, bueno, ikusuko dugu go... zerrematen duen, mm, bueno. Tartean gure ezagun bat ere bada, ez dugu esango zein den, baina gure ezagun bat <laughs> bueno, ere bada, hortik. Itzinberko ez dubeakin ere programapatik pasatak ere. Bai, <laughs> bai, ba, ba, itz, itzinberko dugu, seguru, astero, etortzenen delako oi hartzun irratira. Bueno, eta amaitzeko e, infozazpi irratia hartuko dugu, eta badirudi, e, bueno, ba aurrea di joalap, zazpi urte beteta, bai. eta, e, bueno, literatur saio berri bat, obabako testiguak. Bai, obabako testiguak, hainagurako e, irakurle klubak edo sortutako saioa da, e, ama bostian behin ingo dute eta, bueno, bi programa mota dengo dute, batzutan ingo dute, ingo dute gonbiatu bat, elgarretze eta lehutze bat, eta bestian gai, gai mono, bueno, ola programa monografikoak edo, eta, bueno, Egei jasane euskarazko literaturak ez daka tartea ondila irratietan eta telebistan ere gutxio, sautroela desagartu zenetik, baina, bueno, bizkai erratiko irakurri eran dago, e, alabedin zelosa mente gordea, baina errerratia nahi dezkenduzuten testuketan, onda bazkak eusizunian errerratia eta, eta, eta, bueno, pozgarria da euskal kulturan inguruko programak eotea euskarazka asontan literaturaz eta, bueno, bejondo hiela. Hori da, ba, ez da izo zegeio dakazun? Izte diteko? Bon, bai, bai, bai, bai, bai, bai, oain, guat, bai? oain guatu, nez, oain a guatu a bai? proposamen bat, e, hostiral gabian, e, itxian gelitzen danantzako, edo, o, gelitzen baldinbazeate, hostiralean gauherdian, lados dago, RRU eri buruzko dokumental bat, RRU eriburuzko, begoniatu txak zuzen duak, uh -huh. kapi mila, Ekoizpen e etxearena, eta uste eta oso elkarrezketan interesgarria daudela, eta dokumentala kainerua dala, eta oise gure egomendioa. Ba, urtzi urkizu, mila-mila esker, estudiera e, etortzegatik, eta urrengo, aztele arte. Ba, urrengo arte, hondo ebili.